Мадагаскар. Olma. Hansısa bir zebra yuxu görəndə onu ayatmaq olmaz. Yaxşı da, Marty. Sənə mələ günə təbrik edəmək istəyirdim. Ay, səni dostum. Çox sağ ol. Hey, o, oh, dişimə nəsə ilişim. mənə dərəliyir. Kömək edə bilərsən, hə? Ha? edirəm, kömək edə. Əsl adamını tapmısan, sevimli dostum. Stomatolog doktor Martinin qəbulundasınız. Mümkün isə mənim müayənə kreslomu oturun. Buyurun. O, oh, burada iş nə yoxdur? E, Sondalar dədi. De... Qulaq e, az, ağzın dolu olanda, danışma, yaxşı? Hə, buradır. Bu, bu suvinirin bu sənin ağzında nə işi var, hə? Az, yürün mübarək! Mənim əziz e dostum, e çox sağ ol. Dişinin arxasını nəcə gizətmişdin? E Çənin ağrımadır ki, hə? He? Bunlar hələ satışda yoxdur. Bir bax, görünə gözəldi. Oh. Buna bir bax, qar yağır. Oh. 10 yaşın oldu, hə? İyi, idi? Əla, 2 rəqəmli, 1 və 0. Hoşuna gəlmədi? Gəldi, gəldi. Çox qəşəydi. Xoşuna gəlmədi. Ağq, oh, sənə Alex zəngli saatindən almalıydım. Ən çox satılan hədiyə o da. Yox, yox, yox. Hədiyə çox xoşuma gəldi. Doğrudan. Fikirləşirəm ki, bir ildə belə gəlib keçdi. Hələ də bir yenilik yoxdur. Burada dur. Ha, ora qaç. Biraz ot ye. Bura geri qayıt. Bilirəm, sənin dərdin Derdi, nədir? Dərdəyəyəm Bu dərəxtədəcə təkrar hərəkətlərdən canlıq təlmanısan. Hə, necə? Əvvəlki hərəkətləri təkrarlama. Kim nə bilirsən, neyinirsən? Qoy, hər şey təbii olsun. Əvvəlcədən hazırlaşma, sərbəst ol. Doğrudan? Yenilik eləmək lazımdır. Deməli, yenilik. Yaxşı, yeni eləm. Bax, hoşuma gəldin. Çox əlverişli, mən insanları sevirəm. Şəhər insanlarla əylənmək vaxtıdır. Getdi, Qloriya oyanmaq vaxtıdır. Bu gün nə kənci gündür? 5 gün. Məktəb gəzintisi günü. Gəlin, duran insanları əyləndirək. Bir dəqiqə Hey, oyanan! Oyanan, oyanan! Məlmam, Məlmam tez olun. Mənim alım yoxdur, həkimdən arayış alacam. Nə? Çinimdə yeni bir qəhvəyi nöqtə gördüm, bax burada, görürsən. Bax burada, gördün Hə? Milman, yeninə boş-boş danışırsan, hə? Açıldı, gittik! Gittik! Hill, Meymun, oya, bəsdik. Bugün yeniləyəyəcəm. Özündən əmin, şirin və daha fərqli. Zebra kimi gümrək. Xanımlar, canavlar və bütün uşaqlar. Mərkəzi zoopark qürur və təqdim edir. Onlara bir şey göstər. Kimdir bir nömrə? New York şəhərinin kralı. Alex! Alex. <Gülüyor> Şov vaxtıdır. <və tə Gülüyor> Adı buna gelin. Büyük şov inle başlayacak. Akrobatik hareketler eden zebra'ya bakın. Bak böyle Şəhərlər yalnız gülümseyin və əl yelləyin, gülümseyin və əl yelləyin. Qavaz kevəzət necədir? 150 metrdən sonra kanalizasiya səxətinə çatdıqlar. Hər şey qaydasındadır. Belimiz qırıldı. Yaxşı. Sizə bir patrulu işləsər baxırsan. Belə və daha çox taxta çubuğa ehtiyacımız var. Tunelin yenidən çökmə ehtimalını nəzərə almalıyıq. Təbii ki, Sənin şirin və sevimli görünməyini istəyirəm. Provid. Bu bu zəvilliyi tərk edirik. Gəl bura, gəl, bura gəl, pindu in. Bunu heyvanlar aləmi kanalında göstərmirlər. Şov qtardı uşaqlar, gəldiyiniz üçün sağ olun. Ümid edirəm ki, yeniliklə xoşunuza gəldi. Mən bütün həftə buradayım. Düzü mən ömrümün axırına kimi burada qalacam. Milad, cadügərlər bayramı, hanuka, kvanza daxil olmaqla. ilin 365 günü buradayım. Xaiş eləyirəm, ev heyvanlarınızı sönü yolla sonsuz etməyin və taksi sürücüsünə bəx şiş verin, çünki bir qafi də yoxdur. Hey, dördəyəklə, Azərbaycanca danışa bilirsən? Danışa bilirəm. Bura hansı materikdir? Maniketləm. Dənətə gəlsin. Hər əni yorqdayıq. Tamam eləyin, qazın, qazın, qazın. Hey, uşaqlar, ne işlə məşğulsuz, hə? Nədir? Deyirəm, nə işlə məşğulsuz? Antraktida-ya <gülüyor> tunel qazırıq. Antraktara? Siz saxlayabilirsən, mənim zolaqı dostum. Heç New York şəhəri ətrafında. Sərbəz gəzən pingvinlər görmüsən, hə? Əlbəttə görməm sən. Biz bura aid deyilik. Bu təbii deyil. Burada olmağımız ölüm oxşan bir vəziyyətdir. Açıq sahələrə? Biz antraktidanın açıq sahələrinə gedirik. Vəhşi təbiyyətə. Vəhşi təbiyyətə? Ora getmək doğrudan da mümkündür? Çox maraqlıdır. Eyy, hey, bir də gəzlə. Yaxşı, o yer hərdədir. Sən heç nə görmədin. Eşitdən? Bəli, sir. Mən heç nə Mən heç nə görmədim. New York şəhərinin kralı bugün üçün hazırladığı şoğunu sona çatdırdı. Aslan Alex. Sağ olun, çox sağ olun. Siz süper işaqlarsınız. Həmi hala görünür. Özünüzü də alıqışlayın. Sağ olun. Oh. <gülüyor> çox sağ, sağ olun. Bu çox keşən gədi, çox sağ olun. Alt <gülüyor> Evə gələndə maşını diqqətli sürün. Mənim web saytıma girin. 24 saat Alex kamerası açıqdı. Yatmağı bu da izləyin. Əsr həyat budur. Bax, hə, orası. Hə, oh. ilahi. <Gülüyor> Gümar Çiğininin adı günüdür. Tez ol, o nədi? Hədiyə Tez ol. Termometr, təşəkkürlər. Çox xoşma <Gülüyor> gəldi, <Gülüyor> Mermun. <Gülüyor> Sənə bunu mütləq deməliyəm. Bu termometr ağız üçün <Gülüyor> deyil. Mordar! Torti gətir, Mermun. Tez olun. Tez. Ad günün mübarət. Zorbaqda yaşıyorsan. <Gülüyor> <Gülüyor> Mermuna yaşıyorsan. Məsələn, beymuləyə gəlir. Necə? Uşaqlar, mənə xəcarət verirsiniz. <gülüyor> e, Elə özünüzə də. Nə? Bir həftə məşq edirik. Çamı üsür, bir arzu tut. <gülüyor> <gülüyor> ne arzu tutdun? Yox. Sizə deyə bilmərəm. Yaxşı da de. Yox, desəm uğursuzluq olar. Əgər uğursuzluq istəyirsizsə, onu da deyə bilərəm. Əgər bunu istəmirsizsə, bir kəmədə de deməyəcəm. Də deyəcəksə, ya yox, güya desə nə olacaq ki? yaşı deyirəm. Vəşi təbiyyətə getməyi arzuladım. Biriz? Vəşi təbiyyətə? Uğursuzluq ətirdiyini demişdim. Əhşi təbiyyət, dənə olmasam. Bu, indiyə kimi əşiddiyim ən pis fikir idi. Antisagüteriyadır. <Gülüyor> pengvinlər gedir. <Gülüyor> Mənim, onlarda nəyə məqs idi? <Gülüyor> o pengvinlər dər <dəlidir. Gülüyor> Yox, uşaqlar, təbiyyətə qayıtdığınızı təsəvvür edin. Öz ölkənizə, təmiz hava və hər tərəfi açıq ərazilər. Qanadada açıq ərazilərin olduğunu eşitmişdim. Kanada böyük mərkəz stansiyadan keçərək, Şimala gedən Qatara minməlisən. Şim Sən məni metroya gətmək olar? Nə dəcə həttən. də Kanada bizə nə verə bilər axı? Hə? Donma təhlükəsi. Yoxdurdan yaxşı cihəti e, budarın heç bir vəhşi təbiətdə yoxdur. Təmizlənmiş dadləti sən vəşi <gülüyor> təbiətdə tapa bilməzsən, dostum. Tapa bilməzsən. Aleks, heç həyatda bifstekdən daha əhəmiyyətli şeylərin olduğunu düşünmüsən? Yox. Uşaqlar bu zorpaqdan kənarda həyatın necə olduğunu bilmirik. Tərxitrici deyil, hə? Yox, demək istəyirəm, məntiqli olun. Bizə şərait yaradıblar. Ağzın krimi bulaşıb, təmizdə. <Gülüyor> Sağ olun, Az gününə görə təşəkkürlər. Elə idi, doğrudan. Ona nə olub? Bəlkə də onunla danışmalısan. Ged onun yanına biraz söhbət elə. Hey, artıq ona qar küləciyi vermişəm. Daha yaxşı ne edə bilmərəm? Alex, bilirəm axır necə olacaq. Artıq gecdi. Deyəsəm, mənim yuxum gəlir... Bəsti, o sənin ən yaxın dostundur. Yaxşı, yaxşı, gedirəm. Gedirəm. Кича хэра, Марти? Хэра, Гааши, Глория. Ой, ага, Demək istəyirəm ki, bilirsən, həyatımız bundan daha yaxşı olabilməz. Oh, görürsən, səmada ulduz da görünür. Vəhşi təbiyyətdə buna oxşar bir ulduz tapa bilməz. Bir təliot. Marty. Qulaq az dostum, hər kəsin nə vaxtı çəmənin başqa bir yerdə daha yaşlı olduğunu düşündüyü günləri olub. Alex, bir bir mənə bax. Artıq 10 yaşım var. Ömrümün yarısı gedib. Hələ də bilmirəm, qara dərimin üstündə ağz olaqlar var, yoxsa ağ dərimin üstündə qara zəlaqlar. Qəlif ədi. ağlıma bir mahnı gəldi. Alex, xayiş edirəm, indi yox. Yox, yox, yox, əsıl vaxtıdır. Çox gözəl mahnıdır. Məncə, sən bu mahnını yaxşı tanıyırsan. Hə? Yox, yox, yox, oxuma. Sən bu qalasın, Muram, oxuma. Tam e, ya bu qalını tanım, Muram. Bugün gedirəm. Tanım, Biz bunun böyük bir hissəsiyyik. Bədə tanışırsan ə? Belələmə, sözləri bildiyini bilirəm. New York? New, New York! Gəlsin səsinizi! Biz sizin kimi gecəkuşu deyilik! Susun! Mən sənə göstərirəm gecəkuşu kimdir. Sən və zolaqların bunu bacarar! Ona bir söz deyəm var, sözün mənələ Gördün? Misli <gülüyor> cənav, er, zolaqlar! İkimiz əhva qamanlayıq, sən və mən. Ha, əlbəttə. Buna şübhə yoxdur. Ondan əfk iləşirsən. Mərkli təbədə gedib mənə təşq qoyacaq Good. Ella. Səvə mən, gətdik. Hə, vəşi təbiyyət gedək, səvə mən ikimiz. Beşinci prospektdən böyük mərkəz tənsəsində birbaşa yol var. Sonra metroya minib, şimala gedəcəyik. Səhərə kimi qayıdarıq. Heç kəsə xəbər olmaz. Zarafat edirsən, hə? <gülüyor> zarafat edirəm. Əlbəttə zarafat edirəm. Gələ, biz metro ilə gedə bilərik, hə? Əlbəttə, yox, yox. Oh. Elə zarafatlar eləmə. Elə Eynə bildim doğrudan da ciddi sən. Oh, eysə. Yuxum gözümdən tökülür. Elə bəndə. Sabahki show'ya görə səsmə istirahat verməliyəm. Bilirsən, sabah yaşlılar günüdə. Daha gözlün ələləməliyəm. Biraz qorxutmaq lazımdır. Başdaşırsan də? Gecə xeylə qalsın, Alex. Əh. <hüey>. Yine, signaziyəsini söndürmək yaddan çıxardıblar. Bəraqda omanı söndürərəm. İndi həll eləyərəm. Belə daha yaxşıdır. Mənim dadlı film, sümüksüz canəti, kənarları yağlı bifştəkstim, ölürəm ondan ötürü. Canətinin qırağının azca yağlı olması xoşuma gəlir. Mənim dadlı şirəli bifştəkstim, bununla ləzzətli yemək var. Alex, Alex, Alex, nə olub? Baş sorursan? Nə olub, Məlman? Necədir sən də infeksi olduğunu və iki saatdən bir ayaq yoluna getdiyimi bilirdin? Ayaq yoluna gedirdin. Təsadüfən, malicinin yerinə baxdım. Adətən belə eləmirəm. Bilmirəm niyə, <gülüyor> amma baxdım və... və orada... E, bilirsən... Nə olub, baxı? Nə olub? Marty, gedib... Cədir! <gülüyor> Çoxdanda <gülüyor> üstünü də işləyirdi. Hə, burada. Marty! Marti! Marti, ora yerləşməz! Marti! Marti, hərdasın? Bunun heç bir mənası yoxdur, fikirləşin görün, həra gədə bilər? Kanada! Gədə bilməz! Oh, no, Yox, ora gətənə nəyəcəyik? Yəni, kiməsə xəbər verməliyik? <gülüyor> Biz? <gülüyor> Alo, itkin heyvanlar bürosunu cəlaşdırın, tez olun! Böyük ehtimalda Kanadaya gedən zoralı bir zebra var, köməkə ehtiyacı... Alo, halo, bir dəqiqə, biz <gülüyor> insanlara danışa bilmirik. Apartul da. <gülüyor> Müdüriyyət dəyələləcək. Martin həmişəli başqa zooparka transfer eləyəcəklər. Səni bəsdən əvv düşməyəm. Bəsət üz deyil. Arxazınca düşməliyik. Axtarımağa gedirik. İndi onun ağlı başına deyil. Həyatının ən böyük səhvini etməmiş, ona mayn olmalıyıq. Yəqinli, çöv döşüyür, itdiyinə görə qorxur. Yazıq dostum. Bəlkə birimiz burada gələsək, birdən geri qayıtdır? Qorxaq olmaq, bu və məsələdir, hamımız getməliyik. Böyük mərkəz stansiyasının ənti stansiyonla getmək olar. Lexingtonla getməlisiniz. Yaxşı, biz, biz Lexingtonla getməliyik. Bəs Park Prospektinlə? Park Prospekti iki tərəflidir, çox vaxt titrərik. Buradan zov parka üç-dörd yeşiyi banan keçirə bilərik. Nə olsun ki, bilərimiz boşdu, bir yerdən kurtaparam. Parktan gitmeliydik, bunun böyle merkez stansiyasından gelen en kısa yol olduğuna eminsen? Bilmir'e Melman böyle demişti. Şaklar, şaklar! Buna bakın, o otakda üznüyü mahcum balaca akablar var. Bakın, hulsuz nayeli kafet. Bu kesinti değil, Melman. Bu Martinin hayatını kılas edemeye için tercihimi isyadı. Katar nerede kaldı? Değilsen gelir. İki sene ne dedi? Dememişti ki onunla danışasak. Danıştım, danıştım. Boşa düşmüyorum. Dedi ki, dedi ki, geçtik. Dedim ki, der olmasan. O da dedi ki, on yaşım var. Bilmiyorum, ağa yoksa karazoralarım var. Sonra biz okuduk. Birinci yolu ki sonra kırık. İkinci praspektansına dönersen. Van der birliğinde sonra sol tarafa. Eğer Chrysler binasla çatsan demene çok, çok olun, polis. Əй, hey, yaşınıla keçmə! Səfi! Ha-ha, zəblə qabağımdadır. Onu vuru? Yox? Onda dəstək etiyacın var. Golden State yenə niksi məqlub etdi. Yox! Oh, oh, Nix yenə məqlub oldu. Nəyə məhkələşir sən? Deyəsən, mərkəz stansiyası dedi. Eşidiz? Şuradır. Mərkəz stansiyası. Həm böyük, də mərkəzi. <gülüyor> Bu, çox təhərçilə vəziyyətdir. Ey, qoxmayın, o qədə də təhərçilə vəziyyət deyil. Burda nə gezdirsən, hə? Kəmahatı qorxudursan. Xanım, mənə nə istəyirsiniz axı? Ay, cəmahat, özünüzə gəlin. Vəhşi fişik. Kanada X-Pesi düşür. Ləntə gələsən, X-Pesa geciktim. Onda heç olmazsa, Stanford qatarını minməliyəm. Hə? Tuttum, tuttum onu. Onu tuttum. Tuttum. Yaxşıyan... Yaxşıyan... Ey uşaqlar, bunda nə işiniz var? Oh, <gülüyor> Sənə tapdırmaz çox şəzam! Çox oh, nigaran qaldıq! Narahat olmuyun mən, yaxşıyan, yaxşıyan. Mənə bakın, yaxşıyan görürsünüz. Yaxşısan? O, o yaxşıdır. Oh, okay. Eşidirsiniz, Martı yaxşıdır. bunu bir nəyimiz yaxşı oldu. Maraqlıdır, bunu bizə nə cilədən? İlə bilirdin biz senin dostunuq! Burda nə var ki? Geri qəyda çəkdım! Bir də belələmə! Mən əşittin? Onu əşittin? Uşaqlar vəqtimiz azdır! Ah, oh, Melman! Onların sasını kırmızı! Bir belə, bir də belələmə! Havalar suyul keçəcək. Şener, kimsə bizi iliştirdi. Ateş açmıyın? Uşaqlar şirin və sevimli olun. Şirin və sevimli. Əgər varsa, olaraq ateş aç. İnsanlar. Axşamınız qeyr cana polislər. Yox, yox, yox, sən danışma, yaxşı. Sən düzəməli danışmağı bacarmırsan. Ağzını yox, səsini çıxartma. sakit Hey, Salam, necəsiniz? Bilirsiniz, hər yeah, şey yaxşıdır. Amma balaca bir problemimiz oldu, şəxsi məsələdir. Dostum ağılını itirib hamımızın başına gələ bilər. Şəhər bəzən hamımızı sıxır. Bir dənəz psixoloji problemi var. Ona görə də onu başa düşün. Hey, bura bax, tələ özün sən. Sakit, dur. Mən həll eləyəcəm, sakit. Allah! Mənə bir şans verin. Vay. Balaca dostum ev yaparmaq və bütün olanları unutmaq istəyirik, yaşı. Heç okay. bir problem yoxdur, düzdür? Hey, korkmayın, bu mənəm, Aslan, Alex, zopaktan! Korkmayın, mənəm, Alex, Aslan, zopaktanam. Onlara nə oldu? Oh. Çox qəribə hisslər keçirirəm. Hey, salam, sizi çox istəyirəm üşəxlər, sizi çox istəyirəm. Dünən gecə Böyük Mərkəz stansiyasında baş vermiş dramatik vəziyyət. Heyvan haqqları müdafiəçilərinin izah etməyə çalışdıqları bir hadisədir. Heyvanları qəfəsdə saxlamaq olmaz. Onları gəldikləri təbii mühitə göndərmək lazımdır. İstədikləri kimi azad yaşamalarına imkan yaratmalıyıq. Oh. Ah, başım. Oy. Oh, başım partlıyor. Oh, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu Yok, yok, ben kutudayım. Yok, yok, yok, yok. Kutu olmasın. Yok, onlar beni transferir yiyebilmezdər. Beni yok. Nefes alabilmərim. Havram çatmır. Zülmət çökür. Nefes alabilmərim. Nefes alabilmərim. Divarlar beni sıkır. Seç kaldım. Alex, Alex, Aleks, ordasan? Tamam, dostum, burdayam. Ah, Marti. Yaxşı ki burdasən. Bu nədir belə? Danış, yaxşısan? Nə bilməyəm, deyəsən yox. Aleks. Marti, bu sirsiz? Gloria, sən də buradasan? Səsini eşitdiyimə çox sevindim. Nə baş verir? İkimizdə qutudayıq. Məs Elman? Vah. məni çox yorur. Nə o Elman? O Elmandı? Nə o, yaxşısan? Hə, yox, yaxşıyam. Hər gün də mürgülüyürəm. İndir etgəndə Bu antetekt tomografiyasıdır. Bu bir transferdir. Zopaq transferi. Zopaq transferi. Məni tərs edə bilməzlər. Saat 5-də doktor Golber görüşüm var. Bilməzsən. O mənə bəzi məcusi təyinat aldı. Yox, zopaq tibbi ilə danışa bilməzsən. Aməli başa düşürsüz? Narahat olma Elman. Hər şey yaxşı olacaq. Daha yaxşı olacağıq. Yox, Marty, daha hapis olacaq. Çünki sən hər şeyi körləmizsin. Mən hissi kimin günahından burada qalmışıq. Zarafa teklirsən hə, Marty? Sən, sən insanları hissləndirdin. Səni bəsliyən əli dişilədin, Marty. Sən yaxşılığı getirdin. Özümü tanımlar, bil-birəm kiməm. Mən məhşi dəybətə getməliyən, bəsliyən. Mən xayiş edeməmişdim ki, dağımca gələsən. Bildi, o tüzdür. Nə, sizlə demişdim ki, zor parkda qalaq, amma siz... Melman kəsəsini, onun ağına bu fikri gətirən sənədən. Bəst Melmanı günahlandırdın. Sağ ol, Gloria. Həm də Alex transfer edilməkdə mənim heç bir günahım yoxdur. Melman, ağzını. Aranızda ürəyim bulanan var. Mənim ürəyim bulanır. Melman, sənə həmişə ürəyim bulanır. Kenya Vəşi Təbiəti Qorunma Parkı Afrikaya göndəriləcək. Həsabat ver. Köhnə əlif balı yazılıb, oxuya bilmirəm. Sən məməni heyvandır. Hı? Ağ camağı bacarırsan? Yox, amma pinoxumağı bacarır. Pil. Kenyaya Vəhşi Təbiəti Qoruma Parkına Afrikaya göndəriləcəyi. Afrika. Afrika ola bilməz. Afrika. en böyük şehrinin omuzu idim. E, İnsanların hey, sevdiği bir, bir kral. O. Ve sen her şeyi körladın, her şeyi. Seni sevirdiler. Eğer insanlar seni sevirdilersen demeli senin yakşı tanımıyırlar. Neyle miyin ki gelip ora ikinizi de salım ayağımın altına. Ama ben seni tanıyabilmemişim. Senin kara ağız olanların birbirini inkar edir. Sen bir heçsan. Besti, besti, besti. Şaklar ki ben deyirəm besti. Tanrı. Meziyet necə deyip? Yakşı değil. Kodları bilmirəm. Mənə bəhanə qətir, mənə ver. İstiqaməti də tap. Oh, yaş, yaş, sanki tərəfkin yaşım. Qəsarov səsinə. Qaçardı. Gəlin bu kanserin pozisinin istiqamətini dəyişək. Oh, o, çağlar. olar <gülüyor> Məlvəl? Gloria? Məlvəl! Gloria! Məlvəl! Məlvəl! Gloria! Hey! Hiç kim yoktu? Hey! Məlvəl! Gloria! Martin, Melman, Gloria! Martin, Melman, Gloria! Hey! hey. hey. Biri məni bu kutunun içində çıxarsın! Hiç kim yoktu? Şimdi bu saat məni burdan çıxarın! Tez olun! Melman! Tez olun. olun! Hiç kim yoktu? Melman! Alex, bu sənsən? Çıxaracaqəm səni, terpəmə! Oh, oh, oh. Yərinə dur! Tuttum səni! Oh, oh, oh. Gözlüm seni! Gözle! Yaxşı, indi gelirim. Alex, Alex, ne demek istiyorsun? Seni buradan çıkarmak istiyorum. Alex! Zürafe! Künçdeki teliye! Yok! Yok! Yok! Yok! Yok! Yok! Yok! Yok! Orma. Yok! Yok! Yok! <gülüyor> Qotma! Arxaya bax, Gloria! Gloria gelir! Arxaya bax, arxaya bax! Oh, Gloria! Oh, Gloria canımı qutardı. Oh. Gloria! Gloria! Ah, ah. Uşaklar, düşün, əyləncə qutardı. Gloria! Əla, çox yaxşı Sol, sağ, sol, sağ, sol, sol, sol İndi sağ təlifə Bəsdi, bəsdi, bəsdi, Sağ olun, əla Çox sağ olun, minnətlər amışaqlar İndi üstümdə pul yoxdur, sizi sonra görəm Siz də? sənə gününü göstərərəm sakitləş sakitləş səni öldürəcəm gəl bırak qaçma məndən martı martı martı əgər gəlsən mən öldürəcəm ah baxın yenə hamı sağ bir ir deyir hə hamımız burdayıq San Diego. San Diego? Ayqumü küməlirlər. Yaşılaşdırılmış təbii mühit. Hər tərəfi açıq ərazilər. Mənə deyirsiniz, in. Bura San Diego zor parkıdır. Üz faiz. Baxın, saxta qayalar da var. Görürsünüz? San Diego? Bundan daha hapis nə ola bilərdi ki? Bilmirəm, bura həyacan verici bir yer oxşuyor. Aha mən burada qala bilərəm. Burada qala bilərəm. Sən öldürəcəm. Hey, Saitov, gəl bra. He. Sənə təş, sonra səni kolonlaştırıb bütün kolonları öldürəcəm. İndi <gülüyor> sən yeni təmamı bilirsən, səndən danışmayacağam. Qulağasın. <gülüyor> İndi məsul şəxsləri tapıb qeydiyyatdan keçməliyik. Sonra da bu qarışıqlığa son qoyulacaq. Ha, oh, Bu əladır. San Diego. İndi də qatil banini Şamoyla yarışma olacağam. Ondan daha yaxşı olmağı bacara bilmərəm. Kim təbi? Məhv oldu, bitdim. Bu, sənin günahındır, Marti. Sən məni məhvilədin, sən. Yaxşıdır, Alex. Doğrudan da fikirləşirsən ki, bunları qəstən eləmişəm? İstəyirsən, səndən buna görə özü istəyəyim. Bu istəyirsən, yaxış onda... Sözümü yarım çıxı qoydun. Marti, onu da başa düşməlisən ki, bir də mənim sözümü kəsməm. Eşitlis, eşitməlis. Qulaq İndə işidirəm. Əgər musiqi varsa, bir mənim kisallam da var. yaxşı olardı. Bura çox baxımlıdır. Hə, buranın adı səndiyyə qoaxmaqlar zoopark olmalıdır. Birinci deyəcəklər ki, yeni planımız var. Qoy heyvanlar, vəşi təyibətdə yaşasın. Sonra saçlarımıza gülgüzəcəklər, hamı bir-birini qıcaqlayacaq. Bura getdikcə daha maraqlı olun. Bu tənəfdən millət, getdik. Bu nədir? Yox! Yox, yox! Yox, yox, yox! Yaxşı, gəlin insanlarda yaxşı bir təssürat yaradar. Hamı gülümsəsin. Hazır olun. Melman, gülməyi bacarmırsan? Ben gülmürəm, qazım var. Yaxşı, özünü rahatla, rahatla və gülümsə. Hello. Oh, bular insan deyil, bunlar heyvanlardır. Bu <gülüyor> Bu elitan konsertinə oh Əsıl, kral, Jülyen qaşınızda. Rəqs etməyi sevən bütün qızlardan xoşun gəlir. Rəqs edən də yavaş-yavaş oynayın. Biraz nazlı-nazlı, bax belə. Əva! Buna necə su o parkdı? 26 dənə sağlanlı qəzif abiyyət görmüşəm. Sandiyaqa qoşma gəlməyə başlayır. Biz bura çox təqlidir. 27. Qadınlar, rəqs edin, rəqs edin, rəqs edin! Ha, ha, ha, bu rəqs edəsin! Gelin biz oraya gidelim. Bir deyge. Alix Buna ne olup? Arkadaşı <gülüyor> gelirdi öyle değil. değil. Benim Rem uharda da onu biliriz ki burada olmamakla çok şey itirdi. Siz de mirem? Fuza! Fuza! Hücumeliyinler! Kaçın! Kaçın canınızı kurtarın! Fuza Ardın! Fuza yemeği yemedin! <gülüyor> Örümşey torununa Zeynep gelir. Çox sağ olun, uşaqlar. Çox sağ olun. Gözlədiyiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hey, salam. Biz New York-dan gəlmişik və məsus şəxsəxtələrək. Çünki saatlarla çimələkdə gözlədik, amma heç kim bizi qarşılamağa gəlməli. Burada işləri necə təşkil olunduğunu bilmirəm. Mənim üçün dəxli yoxdur, amma problem yaradır. Buna görə bizə müdüriyyətin ofisini göstərsəz, çox yaxşı olar. Sizdən razı qalardır. Ne deyirsiniz, hə? Bəlkə... Salam, nec Horum çay! Horum çay! Görüm çay! var. Horum var. Polis! <gülüyor> onu gördün? Mahfuzar oh, qorxudum qaşırdı. Gətir <gülüyor> onu əlimlə. Gətir onu əlimlə. olacaq? O horum çaymanı gətirin. Hara getdi? Bax burdadır. Hazır ol! Hazır! Hazır! Hazır! Böyle, <gülüyor> onlar kimdir? Kimdir? Vəhşi varlıqlar, gələcədən gəlmiş yadvanitlilər, sanitlər, onlar bizi ötürməyə, qadınlarımızı və dəyərli metallarımızı götürməyə gəlidlər. Qal xarqamort, kralın oldu. Biz gizlənmişik, hamı səhk etdursun, eləməndə. Kimsə saldı? Ah, yenə mən. Bax oradadır, vur onu, vur onu, bax və Bəs, durdur, baxı. Çıbıqı turla bir Üstündə deyil ki, ölüm səhələn zəndəm getir. Qaçım getdi. Onlar vəşşidir. Bu gecə öləcək. Genə ayağa dolaşırsan, sənə xəbərlər əmişdim. Dedim, bəsdi, mumla. Sənə demişdim ki, onun ayağını dolaşma. Bir dəqiqə, planım var. Doğrudan, vəşşi qatil olub-olmadıqlarını öyrənmək üçün yaxşı bir plan fikirləşdim. Bu saat... Salam dostum! İcazi vermi mən danışım. Alex Martik Marti qarşmır. Salam mənəcə! Yok, yok, yok, bakışla, bakışla, bakışla! <gülüyor> Alex, sən neynə beyni <gülüyor> sakin, korkma, yaxşı, korkma! Ben axmaq aslanım, axmaq aslanım! Yok, yok! <gülüyor> Yox, əsdi, nə səsi var? Ay, Alix, ah, balaca şirin bala, o, böyük köbut şir, səni qorxutdu, doğurdan, o, çox köbut, o, şirin, gəl ananın qıcağına, o, şirin bala, sən doğurdan da, Bola, şirin, şirin balasın. Deyə bilmərəm, o, qəribə saç düzdüm olan nəhəngdən, biraz az Məncə o, səhv edirsə Millət, gəlin gedək, ürə yumuşaqlarla tanış olaq, gəlin Sizə nemurların qüdrətli hükümdarı 13-cü kral Zuliyenin təqdim eləməkdə qürur duyuram Ne var, hə? Bu kimdir birə? Yəqin axmaqların kralıdır. Deyəsinə, sincaqdır. Hoş gəlməsiz, ürək yumuşaqlar. Xayiş edirəm mühtəşəmliyimin qarşısında kompleksə düşmüyün. 100% sincaqdır. Hə, sincaq. Fuzaları qorxudub qaçırdığınız üçün sizə ürəkdən minnətdarıq. Çox sağ olun. Kimləri? Fuzaları. Bizim ərazimizə girirlər. Şənilərimizi körlüyüb bizi öldürürlər. Bu, bizi rahat edir. Yaxşı, biz insanların harada olduğunu öyrənməyə çalışırıq. Buna görə... Dostum, nə böyük işlərim var. Həhə, <gülüyor> utanmalıs. Belə deməklə, bu nə həngi təqir bilirsən? Kim olduğunu bizə deməlisən. Buyurun. Alex. Adım Alex'i. Bu da Gloria, Marty və millman Deyin görə, siz nə hənglər haradan gəlmişsiniz? Biz New York'dan dan gəlmişik və... Amın yörk nəhənglərini salamasın. -nəhəngləri. Bu bir növ qohum evriliyi mərasım idi. yoxsa dərhal bu insanların harada olduğunu soruşmalıyıq. Baraşlayın, evet, təbii ki, biz axmaqların insanları da var. Hey, axmaqların tanıqı insanları da var. Həla, oh, well, süperdi. <gülüyor> Bax, yuxarıda. Siz insanları sevmirsiniz. Nə olsun ki, canlı deyirlər. Yaxşıdır? Yaxşıdır? Oh, maraqlıdır, neysə, bəz canlı onları yeah, da var Yalnız ölülərdir, ölülər Əgər burada çoxlu canlı insanlar olsaydı, bura vəhşi təviyyət olmazdı, elə deyil <gülüyor> Vəhşi təviyyət? Qulaqas <gülüyor> məni əsəbdəşdirmə və sualıma düzgün cavab ver Yəni demək istəyirsən ki, palçığa batsam, özümü yarpaqla təmizləyəcəm, hə? Kim özünü təmizləyir ki? <gülüyor> zarafat əlir, hamı zarafat əlir, qışqırsın Zarafat Mənə bir de gecə gözəvelərsiniz. Mənim qor aparır. Tez burdan getməliyik. Aleks. Çökməyin. Sənin yox, sən Aleks. Səhv, Bilirəm şansımız azdır. Amma cəhd <gülüyor> edəcəm. Sakit ol Aleks. Təbii ki, hər tərəf örtüb. Köməyin, görə bilmirəm. Görə bilmirəm. Görə bilirəm. Qulaq asın, görünür <gülüyor> kiçik bir yanlışlıq olub İnsanlar bizi qəstən bura atmazlar Nəyin baş verdiyini biləndən sonra Bizi axtarmağa gələcəklər Düz deyirəm Düz deyirsən, bu baxımın sözlərini bilirəm Amma bilirəm ki, azad doğulmuşam Bilirsən, əminəm ki, artıq axtarmaq üçün yola çıxıblar 2500 km cənubda, 2501 km cənubda Hə, Jənar Nəhərdə buz kimi sushi yiyərik Yaxşı bir halda ki, bu adada ölmə ilə dənətləmişəm. Mən, Melman Munkvich, bütün irədəmlə, bütün mülkümü üçünüz arasında bərabər böyürəm. Ah, oh, bağışla, Alex. Oh, bağışla. Hey! Tuvalet, əh, sənsən ə, Melman, açıq hava təşkilatı. Axmaq bu tuvalet deyil, bu məzardır. Melmanı məzara gönderdin. İndi qoşmaqsən? Yaxşı da, bu son deyil. Bu hər şeyin başlanğıcıdır. Bu bizim başımıza gərən ən yaxşı hadisədir. Düz demirəm? Yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox. No. Başımıza gələn ən pis hadisədir. Günərsunun gücündən pis məqsədlə istifadə etdi, etdi və buğursuzluq gətirdin. <gülüyor> Niyazlı bizə dedin, <gülüyor> etməli deyildin. Bir dəqiqə. Mən sə demək istəmirdim. Etəz <gülüyor> yaddınızdan çıxdı, hə? Məni məcbur etdiniz. Aha, <gülüyor> oh, elə olsun. Həndə buğursuzluq deyil, tam əksinə. Ətrafa baxın. Dəşəfərlər var, də keçədvərlər. Bura əla yerdir uşaqlar. Biz bura aidik, bura, Biz bura aidik. Çox yaxşı. Çox yaxşı. Artıq bu qədər bəstir. Adanın o tərəfi sənindir, bu tərəfi isə bizim. Adanın biz tərəfində balaca pəri atı kimi tuzana düşə bilərsən. Ürək nə istir onu delə? Bu tərəfdə New Yorku sevənlər və geri qayıtmaq istəyənlər var. Aydan da Bəstir. Yox, yox, yox. Geri çəkil, geri. Alex, bu yaxşı hərəkət deyil. Yaxşı. Siz öz tərəfinizdə qalın, mən də öz tərəfimdə. Əgər məhə olsa, adanın bu hissəsində, yəni, əyləncəli olan hissəsində olacam. Sağ olun. Bu tərəf daha əyləncəlidir. evə və qaydana gedəlib burada çox yaxşı vaxt getirəcəyik. Bu tərəf çox maraqlıdır. Bu tərəf süperdir, süper. O tərəf pis gündədir. Sən adanın ən pis tərəfindəsən ayaq. Sağ olun. Alex, indi nəyəcəyik? Naat olma. Xilas edilmək üçün yaxşı plan hazırlayacaq. Bunu görəndə, Martinin üzündəki if <Gülüyor> Ona bir bax, biz siz necə de köməksizdəyiz. <Gülüyor> Şəhsəsinin basketbol topu! Alex və yəkdə burda ayaq üstə dayanmışam. Hele nə qadın dayanmalıyam? <Gülüyor> Lan, ürüncəldə! <Gülüyor> Mən gəlirəm ki, bu azadlıq heykəlini milyon bir uzağlıqdakı gəmi də görə bilər. Lazım olanmaq da, qadın azadlığının fənərinə aloqlandıracaq və bu qorxunç kabusdan xilas olacaq, əzizlərim. Necədir? Çox özərdir, hə? Merman, azadlıq aloqlarını yandırməsən? Axmaq ah, Sənə işittim. Ahmaq, ah, niyə Martidən biraz ocaq almırıq? O vəhşi terbiyat ateşidir. Azadlıq heykelimdə vəhşi ateş istifadə etmələr. Melman, sütməyə davam ələm! Sütməyəm ələm! Sütməyəm ələm! Sütməyəm ələm! Bacarım ələm! Bacarım ələm! Bacarım ələm! Yandırdım! Aa, Yaksam. Onu yandırıb küləyledin. Nə ətə gəlsin? Dizdirdiniz beni. Dizdirdiniz. İndi adanın eğləncəli tərəfində gədə bilərik. Hamı sakit olsun. Cel, hamı öz yerlərində sakitləşin. Hamı yerində otursun. Bu ikisini birbirindən ayıra bilərsən? Sen burda, sen de ora Hay, sağ ol. Səssiz olun. Sakitləşin. Millət sakit. İndiyse... Zəmurların nürmətli hökumidarı Ali Canav, arxasını özünüz bilirsiniz və səirə, və təqdim edirəm, alqışlayın. Bu ağasın millət, hamımız qonaqlarımız olan New York nəhəngləri haqda çox maraqlanırıq. Hə, Bil? Onları çox istəyirəm. Hamıdan qabaq, mən onları çox istədim. Hələ qarşılaşmamışdan əvvəl, onlardan çox xoşumlar. Hə, Sən onları istəyirəsən, amma mən istəyirəm. Kəs səsini, mənə bəzdirdin. Səməni <gülüyor> beləm. Yalnızdadırsa, olar gəlməmişdən əvvəl, Fuzalar hücum edib bizi məqlub etdi. Düzdür? Fuzalar! Fuzalar! Fuzalar! Bu oranın minüsüdür! Bu oranın Sakitləşin, Morris! Morris! Sakit! Hamlısı sakit olun. Burada bizə hücum edə bilməzlər. Mənim, dahi anə bir panım var. New York nəhəngləri ilə yoldaş olub, onları yanımıza saxlayacaq. Nə qədər ki, canab Alex bizi qoruyacaq, biz təhlükədən uzaq olacaq. Və bir də heç vaxt uzaqlara görə marahat olmayacaq. Bunu bilirsiniz? Heç vaxt! Bunu nə fikirləşdim? Mən, mən, mən, tək özüm, mən! Millət, kulaq asın, indi ağlıma gəldi. Bəs görəsən, niyə fuzalar canab Alixtdan qorxurlar? Yəni demək istəyirəm ki, bəlkə biz <yük> da ondan qorxmalıyıq. Bəs canab Alixt fuzalardan daha bətər olsa necə? Bunu bilin ki, o nə həng məni tir-tir-tirədir. -tir Bəli, mən ondan qorxuram. Boynum amalıyam. Maris, əlini qaldırmadın. Buna görə də etdiyim pis şəhərlər qeyd olunmayacaq. Başqa kim qorxulan tir-tir əsir? Heç kim? Əla, onda səsini kəs. New York nəhənglərə oyananda el eləməliyik ki, özlərini cənnətdəki kimi istəyələsinlər. Ələ, indi kim teçəni istəyir? Hə? Kim? Millət, kulaq İndi ağlıma gəldi. Bəs görəsən, niyə fuzalar canab Alexdan qorxurlar? Yəni demək istəyirəm ki, bəlkə biz də ondan qorxmalıyıq. Bəs canab Alex fuzalardan daha bətər olsa necə? Bunu bilin ki, o nəhəng məni tir-tir-tirədir. Bəli, mən ondan qorxuram, boynu amalıyam. Maliz, əlini qaldırmadın. Buna görə də etdiyim pis şəhlər qeyd olunmayacaq. Başqa kim qorxulan tir, tir əsir? Heç kim? Əla, onda səsini kəs. New York nə ne həng yara oyananda el eləməliyik ki, özlərini cənnətdəki kimi hiss eləsinlər. Əla, indi kim peçəni istəyir? Hə? Kim? Alex, Mailman və Glory adadan digət tərəfində yaxşı vaxt keçirirlər. Ələncəli otaqda bir nəfər üçün də yer var. Lazım deyil. Qulaqas, mənələ gəlir ki, bəlkə də ağıllı-ağlı fikirləşsən, bura sənin çox xoşuna gələr. Düz demirəm, hə? Marty, yorğunam. Acmışam. Yalnız evə getmək istəyirəm. Bu haqda bir də fikirləş. Bir şans ver. Sən olmayandan sonra heç bir tərəf ələncəli deyil. Kimdi? Pizza, Pizza sifar işiniz geldi. <gülüyor> Menden başka kim olacak ki? Eşidiram. Size nece <gülüyor> kemer yiyebilirim? Eğlenceli terefe gelebilirim. Nece? Eşitmedim. Bilirsin, özümü akmak kimi apardım. Ama senin dediklerine hakta fikirleştim ve... <gülüyor> ...çok pis oldum. Və əşlərinə də xoş gəldin, keç otur, keç. <mırıcı> ey, ey, ayaqqalarını sil. Təbiyyət, gəzəl təbiyyət. Alex! Mənim evim sənin evində, rəhat ol. Çox təssirlidir. İçməyi nəsə götür. Qonağım ol. Deniz Deniz suyu. Hə, su içmə. Əsas işlək söylər ki, mənim və qəleçətinli idi. Hey, Ey, hamınız ac görünürsüz. Təbiətin ləzzətli yeməklərini dadmaq istəyirsiniz? Hə? Yenə nə var? Ələn gel tərəfin xüsusi yeməyi hazırdır. Çubuqla dəniz yosunu. Dəniz yosunu? Hə. Qızardı, yeyəcəyik. Çok tatlıdır. He, Allah'a alınıp. Çok sağ olun. Ve oradan <gülüyor> adamı da yaman tutur. Üstüne biraz limon sıxsak daha yakış olardı. Biz de verelim. El adım. Doğrudan Bundan yakış olabilmezdi. El adı. Ooo, daha yakışları da var. Bir buna bakın. Çok güzeldir. Ele bir milyonlarla, milyonlarla bir tane tutuşur. Ulu sürüşür. Arzu tut, tez. Galvum, sulu bir bipşteks isteyelim. Alex, bilirsin ne diyeceğim? Sabah söz veririm ki, ne olur olsun, sana bipşteks yapacağım. Sağ ol, Marty. Sağ ol. Geçti. Diyesen yatmağım gelir. Yuhum gözümden tökülür. Şirin yuhular. Xəx, nə 27, 28, 29, 30 qara, 29 dənə də ağız olaq. Görünür qara dərinin üzərində ağız var. Məsələni həll edəlim. Gecəniz xeyrə. Görürsən, Moris? Canab Alex dostu ilə maraqlanır. Çox mehribandı və dost canlıdır. Necə olur ki, Cənab Alex səni tır, tır titrədir, hə? Ona bax, çox şirin və yumuşaq görsənir. Məncə o yoldaşı ilə maraqlanmırdı. Mənə gələdir ki, o dostunu yemək istəyirdi. Nə deyirsən, de, vecmə deyil. Tezli ilə mükəmməl planımı həyata keçirəcəm. İndi yalnız bir şey eləməliyik. Onlar dərin yuxuya gedəndə kimi gözləməliyik. Bunlar nə vaxt yuxuya gedəcəklər, hə? Bunlar oh, də vakt yuhuya gədəcəylərrr! Antarktika Bu Oyan, canab Alex! Oyan, canab Alex! Oyanın ve parıldayın! Oyan, dəyirəm sələ! <gülüyor> Oyan! Bərməndə oh. <gülüyor> sələrsə? <sorursa? skrük> Burda nə baş verin? Çiməliyi aradadır! Bura aradır! <gülüyor> sakinleşin, sakinleşin! Meşe hardan çıxdı? Bəyənin təşbişə düşməyin, nə hängi əcayiblər. Siz yatanda sizi götürüb cənnətin bir hissəsinə gətirdik. Baraqaşqara xoş gəlmisiniz. Hora hora. Nə? Bizə gəldiniz, baraqaşqar. Marti Bura Ninenzo o parkaki divar şeklime bənzidir. A, uşaqlar, bura tamamilə şəkildəki təbiətdir. Mənzərəyə baxın. Çox gözəldir. Bu hər dəfə baxdığımız mənzərədir, amma bu dəfə tamamilə realdır. Zolaqdakı yerin həqiqi forması. Onda fərqli tərəfə bir dövr eləyək. Qamdevranı gücləndirib üzərlərimizi təzəmlə dolduraq. Kim mənə gəlir, hə? Kim? Nə bilim, yox. Əlsən e, də. Hey, <çağır>? Yaxşı Marta, sən unutdun. Yaxşıdır Alex, gəl oynaq. Yaxşı. Sən unutdun. Baş belə. Unutdun. Yaxşıdır Alex, baş belə. Gəl oynaq. İşi gündəsinə gəmirəm. Qon tezəyi aşağı düşüb. Enerjimin tükənib. Məncə bu sənin problemin deyil. Birincisi vəxtibeydə bucurlar qaçmırlar. Gəl gedək. Bacardığını də bir sürətli qaç. İçindəki aslanı bizə göstərməlisən. Yaxşı. Nömrə da. Bir nömrəsən sen! Tez ol, gətdik. Bax belə. Gəl. Bax belə. Sürət artıraq. Sən bir nömrəsən. Bir sən. Kimdir? Kimdir bir nömrə? Sən sən, sən sən, sən sən sən sən. Bir nömrə kimdir? <sh laser> kimdir? Kimdir? Kimdir? Kimdir? Kimdir? Kimdir? Kimdir bir nömrə? Kimdir? Kimdir? Kimdir? Sən bir nömrəsən. Mənəm bir nömrə. Sürpriz. Uldum. Uldum. Aslan ötə bilməzsən, aslanlar sürətlidir. Özümü çox yaxşı, aslan kimi güclü, kuş kimi güngül hiss edirəm. Bəçk ki, mərəkət edək. Bax, indi xoşma gəldin. Dostam, özümü çox yaxşı hiss Marci, Marci, Marci! Dədiyik kimi! Təbiyyət gözəldi. Elə deyil, Merman? Vəli, vəli, mən cənnət Mən cənnət dəyəm. Alex artıq bizim dostumuzdu. Uğzalardan canımız tutardı. Artıq demək ki, planım baş tuttu. Tam <gülüyor> <ol>, istədiyimiz kimi. <gülüyor> Düzdəmirəm. Ah, Alex, bundan <gülüyor> da bax. Özümü yakşı hissədiyirəm. Yenə bir kral kimi. King again. King. Kral? Ha, o gözəl tamaşa göstərir. Hə, Alex? Ona öz çıxışını göstər. Niyə göstərimirsən? Yox, yox, yox, yox, yox. İndi yeri Yox, yox, yox. Yaxşı. Qanımlar, öncələblar! Hər kəs məni dinləsin! Vəşi təbiyyət gürurla təqdim edir! Kral! Kral Alex! Kral Alex! Aslan Alex! Müzik başlasın! Həh, kral öz evindədir. Görürsən, əgər o kraldırsa, və sonda onun tacı hardadır. Mənim tacım var. Özü də çox güzəldir. Buradadır. Başımda. Bura bax. Başımdadır. Elə deyim. Nəridə, dostum, nəridə? Həvvəl. <gülüyor> Əl, mən belə gücüsünü əşitməmişdim. Ələ, vəhşiləş, <gülüyor> dostum, bax belə! Gəlin, dalga yaradaq, dalga! Baxışlayın, siz <gülüyor> mənim budumu <gülüyor> dişləyirsiniz. Yox, diş dişləm rəm. Dişləyirsen. Alix, sən nəyini yürsən? Sen mənə dişlədin. Yox, dişləmedim. Dişlədiyim. Dişlədin. Mənə başa salmıyorum. Sənə nə, olum? Niyə mənə dişlədin? <gülüyor> <Niye>? Dostum, çünki <gülüyor> sən onunla arasən. <gülüyor> ne? Necə? Axtmaq ah, olma, yaxşı, Morris. Dostlar arasında bir budun söhbət olaq? Yox, yox. İstəyirsə, əli mənimdə işlə. Buyur, işlə. Şəlis sona çatdı, Julien. Mötəşəm planını qursuz alındı. Sizin nə tanışırsınız? Buradakı dostunuz olduqca mahirovçu və yırtıcı maşındı. Ona lazım olan bifştəks sənsən. Məsdə görək? Yaxşı, Morris, boynumu alıram. Plan baş tutmadı. Hər şey yetirdik. Hamuz lənətləndik. Fuzalar geri qaydıb bizi yecəklər, çünki biz hamımız bifstəksik. Mənim dəətim var, mənim, mənim... Mənim dəətim var, mənim də, də... Cənabı Aleks burada qala bilməz. O, öz yırtıcı növündən olan fuzaların qaldığı əraziya aittir. Bura yox. Mənə verilən güc və meşə qanını ilə və s. və s. Buralı tərk elə. Nə? Məsə görəyim, hə? ət kim görürsən, hə? Gördüyüz. Size deymiştim ki, bizi et kimi görmür. Bir deyga. Ne dedin? Ləşələşəl! Lehşi Canınızı qutarın! Parçıqa! <Gülüyor> Düz hədəfə vurdun, əh, sən, Çox sağ ol. Marty? Bağışla mənim, Marty. Mənə nə oğlu, bə? Yox. Yox, yox. Bu, doğrudur. Mən vəşiyyəm. Buradan getməliyəm. Kiss me I see trains are coming rhythms is ticking I've seen them blue Geri qaydın, yırtıcı heyvan zonası 3 mil. Fuza bölgəsi 1 mil. <Gülüyor> Also on the faces of people going by I see friends and children Saying, how do you do? <laughs> They're really saying, I love you I hear figures crying I watch them grow They're like much more to myself, what a wonderful moon, yes, I've been to myself. Mənli nədir? Bu, kəbusdur. Hamsı mənim günahımdır. Mənə görə ahlik sitirdik, mənə görə... Bəsində biz nəyəcəyiyyə? Hər şeydən əvvəl biz ona kömək eləməliyik. Bacarırıq. Hə, əlbəttə. <gülüyor> Ahı, biz New York'tan gəlmişik, elə deyil, biz sərtik, zəhimliyik, vəziyyətə əyib Biz Melman kimi, oturub gözləməməliyik. Hə, düz deyirsən. Ah, oh, Gloria. Səs mənə gəlmədi Gəmi? Gəmi? Gəmi bizə aparmağa gəliyib. Git üşaklar, gəmiə işarə vermeliyik. Buradayıq! Buradayıq! Buradaaa! Bırakəliyik! Melman, qaldır məni çəldi, qaldır! Hey, hey, hey! Buradayıq! Buradayıq! Buradayıq! Buradayıq! Biz buradayıq! Uşaklar, boynum, boynum ağrıyır. Boynum qırıldı. Ah, Melman, tərp etmə, bax belə! Buradayıq! Oradayıq. Baxın, dönür, bu tərəfə gəlir. Hələ uşaqlar, siz gəmiyə işarə edirin, mən də Alex'i çağırırım, yaxşı? Hara gedirsən, gözlə. Sən ora tək gedə bilməzsən. Mən Alex'i tanıyıram, xilas olduğumuzu biləndə əvvəlki alını qaydacaq. Həraq olmuyum. Ha. İnsanlar, bize İnsanlar ne Esas meslə, bura gəlir, onlar bizə kömək edirlər. Yalan düzdir, nə edəcəklərini yaxşı bilirlər. Əsas məsələ, gəmini bura çağırmalıyıq. Məqbura əzilmən deyəndi Siz? Bəs insanlar hanı? Biz onları öldürüb qara ciğərlərini yedik İnandın, zarafat edirdim gözəl. İnsanlar yaxşıdır. Onları təcrü yardım qayağında Çinə göndərdik. Mən sizin ikinizə tanıyıram. Mən su dəli şir və ağqara dostunuz adadı. Ha? Deyə bilərsiniz? Marci, ora getdi. İndər xalımızdaydı. Vahı? Alix axtarmağa getdi, özünü öldürəcək. Hə, uşaqlar, Aqara dostumuz ini təhlükədədir. Deməli, biz ona kömək eləməliyik. Kapitənin dəftəri, düşmən mühitinə giririk. Kovalski, yerlərin ürəklərini və ağıllarını qazanmalıyıq. Rico, bizə xüsusi taktiki təhciz atlasındı. Böyük təhlükə ilə qarşılaşacaq. Əskərlər böyük ehtimarla sağ qalmayacaqlar. Fuzo bölgəsi bir mil. Alix, haradasan? Don't gelin gelin, eve gidin. Alex, kəmi gəldi? Buradan xilas ola bilərik. Şəhərə qayda bilərik. Və hər şey əvvəl ki, kim olacaq? Məndən uzaqdır. Xəyş eləyirəm. Mən vəhşiyyəm. Alex, sən vəhşi deyilsən, mənim dostumsan. Biz komandayıq, sən və mən. Yadındadır, hə? Yadındadır? Mən səni incitmək istəmirəm. Alex, mən sənsiz getməyəcəm. Alex, yadıma bir mahnı düşdü. Bu, əla mahnıdır. Bilirəm ki, eşitmi sən? Hə, ha. hamıya xəbər verir. Bugün gedirəm. Biz bu şəhərin bir parçası yıx. Hə, yaxşı da. Bilirəm ki, sözləri bilirsən. Hə, bir sözdə. Nə olar? İstəyirsən, mahnın tək oxuyum. Bilirəm ki, mahnın tək oxumağımı istəmişsən. Alex? Alex, bir dəqiqə bəraqda bilərsən? Hey, Alex, köpeyle! Alex, köpeyle! Köpeyle Alex! <gülüyor> köpeyle! Köpeyle! Bana köpeyle! Alex, köpeyle! Ayy! Melman! Alex! Ayy! Ayy! Ayy! Bu da. This is understood. Qaçın. Plan. Plan budur. Hujan güc. Hızlara çıxdı. Hız arıyır. Yeməyə. Plan budur. Hızlara dayanən. Hızlar. Kerré me je. Alelle Zo bill korkom doen. Billlig tegen met he met terug gas Alex O mənim Mənim. Alex açdı. Alex yemək istəyir. Psss! Şov vaxtıdır. Mənimdən impitin eləmədiyin üçün, çox ol artı. Dostum, Azqa, ürəyim partiya çəkdir. Biləmədən gizli-gizli gizl yaxınlaşma, çünki sən biraz şansan. Bıraq məni, bıraq. Şşşşşş. biz buradan gedirik. Uşaqlar, məni möhtümə bıraxın. Dediyim kimi, onları aldıdaq. Mənim oğlum, hamısı mənimdir. Hamısı. Bu, vəşilərin kralıdır. Ay, yox. <Gülüyor> Mən az fətk edəcəm. Görərsən. Ay, yo. Mən. Buyurun, xoşunuza gəldi? Yaxşı olar ki, qarşı canınızı qutarasınız. Bir polis çağırsın tez. O dəlidir. Bu da benim arazimdir. Başta düştünüz. Sizi bir de benim arazimde görmek istemem. Ooo! Uh. Səm bir növrəsən? Baçartam! Mən səbəblərsiz, plan işə yarı! Plan baş tuttu, mən çox aqıllıyam! Mən ən yakşıyam! zadat kimi rəxəliyə bilirəm! Fəli, mən çox aqıllı bir kralam! Mən süper dahiyyəm! Mən... ...məmuna bənzər robot kralyam Gözlərini bağla! Niyə? Baqla! Baqladın! Tam ökəm! Yes, Oldu sər! No, Baxmaq olmaz! Yakşı! Riko! Hazırdır. Həzırdım. Ah, i̇ndi çeynəm. Yaşıxı çeynəm. Dadı necədir? Və? Nə? Biz də yox. plan B. B da var. Mm. Mm. Bu bibliksən daha dalıldı. dilə. Hoşuma gəldi. Hoşuma gəldi. Bir şey balığı xoşladı. Təşəkkürlər əcayiblər. Sağlıq demək istəyirəm. <gülüyor> Sağlıq. Sağlı. Bəzən zəhlə ola bilər. Amma, inan mənə, başıma gəlib. Amma bu bir şey bizə zübur ki, onun ürəyi mədəsindən daha genişdi. Aleksin sağlığına! Aleksa! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunlara bəsli, dayanın, dayanın! <gülüyor> ne etkirləşirsiniz? Səncə? New geri qayıtmalıyıq? Bilmirəm, bu sənən arzun idi. Qayıtmaq hissədiyin əmin sən? Harada yaşadığımızın əhəmiyyəti yoxdur. Nə qədər ki, birlikdəyik, mənim üçün problem yoxdur. Düz dəmirəm. Onda... Ey, Rico, 300 paket siparişim var. Hə-hə, amma getməmişdən əvvəl, bir elan eləmək istəyirəm. Buna görə hamı səsini kəssin və mənə qulaq açsın. Çox sağ olun. Uzun müddət fikirləşdiyikdən sonra evimə əmnamanlıq gətirdiyiniz üçün sizə təşəkkür e -hə eləməyə qərarına gəldim. Sizə özünüzü yaxşı siləməyiniz <cək> üçün bu ayrılıq hədiyəsini vermək istəyirəm. Buyurun, bu sizindir. Yox, yox, çox sağ ol. Mən <cək> sənin tacını götürə bilmərim. Naraqat olmaq, məndə daha böyük var. Üstündə böcək Dabraq. də var. Görürsən? Rəqsələ, Steve, rəqsələ. Sağ olun, balaca dostlar. Təşək sağ olun. Sağ olun! Sağ olun! Hələli, görüşərin! Özünüze yakşı bakın! Ay Sağ olun! Moris, eləm yoruldu, mənim öməzməliyə. New York-a qaydanda, kışın ortası olacaq. Ona görə endidən tələsməyə dəyəməz. Yolumuzun üstündə, bir-iki yələ də baş çəkərək. Ha dostum? Morisə gədək! Yüreğimdən xəbər vərdim! Mən İsmaniyə'yə gətmək istəyərdim. Öküzlərindən yaraşarır. Bəlkə fulcuya gədək! Məncə arada yenə bura gələb dərik, hə? Hə, mən istəyirəm. Hello var. Kəpidan. Qoraxamda benzinini qurtardığını deməyə yaxşı. Ya, yonas gedim, seyin və elə eləyin, şağlar. və elə